Лютого 1957 року я дивилася на екран із ладкою посередині, але нічого не бачила та не чула. Поруч зі мною на твердому сидінні зі скрипучою спинкою сидів Дмитро. Боковим зором я помітила його напругу. Він сидів, випрямивши спину, натягнуто, мов пружна тятива. Іноді він кидав на мене побічні погляди, зітхав і знову дивився на екран. Майже наприкінці фільму його пальці легенько торкнулися моєї руки. Вони були холодні та тремтячі. Я швидко відвела свою руку. Ми йшли додому, і Ніна та Валя шуткували, сміялися, штовхали Дмитра у плечі, запрошуючи поборюкатися у снігу. Але він на те не зважав. Я розуміла, що він чекає від мене відповіді. Не дивлячись на зимний вечір, у мене пересохло в роті. Я розуміла, що від одного мого слова залежить наша подальша доля. Все так, як колись було з Романом. Я вичавила з себе одне слово, і моє життя змінилося. Так повинно статися зараз. Я повинна сказати так, і тоді я залишуся назавжди з Дмитром. Таким щирим, добрим, закоханим Дмитром, який буде зі мною поруч сьогодні, завтра, через місяць, рік, завжди. Якщо ж я скажу ні... Залишу Дмитра з розбитим серцем, а сама буду жити лише надією, яка може не справдити мої сподівання. Я знову буду одна, бо Романа нема поруч. Я припускаю, що він повернеться іншою людиною, можливо, вже не закоханою в мене, бо час жорстокий. Він може вбити та зруйнувати всі почуття, які були колись. Залишається вирішити мою долю. Буду я щаслива, коли скажу так чи ні. Якби ж то можна було знати наперед». Наразі я на мить відчуваю себе егоїсткою, бо вибираю варіант, при якому буде мені добре. І тут сумніви розвіюються, як вранішній туман при сході сонця. Я можу бути щасливою лише з Романом. І коли ми з Дмитром опинилися позаду дівчат, я сказала фатальне «ні». Я не могла і не схотіла дивитися на його реакцію, бо було боляче. Боляче і страшно від того, що я могла помилитися послухавши своє серце, а не тверезий розум. Я швидко пішла вперед, а Дмитро закляк на місці. Він так і стояв, мов його огріли по голові, коли Ніна підізвала мене та Валю і зашепотіла. «Митя вже другий раз водив нас у кіно, усіх трьох». «Ну то й що з того?» – запитала Валя, не зрозумівши, що цим хотіла сказати Ніна. «Не розумієте чи прикидаєтеся?» «Нічого не розумію, кажи вже, що не так». Сказала Валя, а я нижком поглянула на Дмитра. Він стояв на тому ж місці. А те, що Митя такий самий студент, як і ми. І в нього така ж сама стипендія. Він же не наймався весь час платити за наші квитки. А хто його просив? Він сам нас запросив. З відчуття такту. То що ми повинні зробити? Валя вже почала нервувати. Піти ще раз подякувати? «Подяку на хліб не намажеш, Подяку, на хліб складаємо не намажеш йому складає... складаємося йому за сьогоднішні квитки», – командним тоном сказала Ніна. «Хм», – Валя скептично посміхнулася. «Мені грошей не шкода, але віддавати йому я не піду, це якось…» «Я сама віддам», – сказала Ніна та простягла долоню. Я не встрівала у їхню розмову, мовчки дістала з кишені 30 копійок та поклала в простягнуту руку. Валя зробила те саме. «Ходімо додому», – сказала Валя, беручи мене під руку. Ми пішли не оглядаючись, а Ніна побігла до Дмитра, який стояв на одному місці, як стовп при дорозі. Вдома Валя довго обурювалася. «Не в грошах річ, а в Ніні! І треба ж до такого додуматися! Дмитро нас запросив, а тепер ми ще винні йому залишилися! Чи то вона сама таки вигадала, чи то він її навчив, як ти гадаєш?» «Звичайно, що то її справа!» «Дмитро – порядний хлопець. Якщо б у нього не було грошей, то він би десь взяв у борг, а не просив її зідрати з нас в тій копійки. «Я теж так думаю», – помовчавши сказала Валя. «А чому ти така сумна?» Я розповіла Валі все та дала прочитати листа. «Ні, не буду читати», – запротестувала вона спочатку. «Так нечемно, це ж особисте». Читай, бо невідомо, чи ще доведеться колись прочитати від хлопця листа на вісім сторінок. Читай, бо все одно я його зараз спалю. Навіщо? Нехай залишиться на пам'ять. Ні, все повинно закінчитися сьогодні, а разом з ним згоріти лист. Валя дочитала листа, витирала сльози. Ой, не знаю, подружку, чи правильно ти вчинила. Він справді тебе кохає. Знаю, сказала я, тому сьогодні поставила крапку. Я спалила лист, поклавши його на тарілку. Вогонь швидко поглинув папірці, а мені полегшало. Здалося, що я дійсно перекреслила нашу дружбу і кохання, яке могло розгорітися, як це полум'я. Але не сталося. Я вже встигла зробити записи у своєму щоденнику, а Ніни все ще не було. Вона повернулася пізно і виглядала веселою та щасливою. Нічого нам не сказавши, вона вляглася спати». Березня 1957 року. Майже місяць не торкалося свого щоденника. І все через Дмитра. Того лютневого вечора, коли Ніна понесла віддати йому гроші за білети, їй таки вдалося його захомутати. Про це наступного дня Ніна сама розповіла Валі. Він мені сподобався в перший же день, зізналася Ніна моїй подрузі. Тебе жаба задавила із заздрощів, відказала їй Валя. Думай, що хочеш, але Марійка недостойна такого хлопця, як Дмитро, сказала Ніна. Він заслуговує на іншу, кращу дівчину. Таку, як ти, кинула їй з усмішкою валя. Так, саме так, я краща за неї, і з нас вийде гарна пара. Баран і Яра: Смійся скільки завгодно, але Дмитро вже мій, нахабно мовила Ніна. А це ще казав сліпий побачимо, а глухий почуємо. Не знаю, що там вони казали, а я йому довела, що Марійка його не варта. Тепер ми разом і обоє щасливі. Якщо хочеш знати, то Марійка сама не захотіла з ним зустрічатися. Скажеш таке, то він її кинув. Ніно розсміялася прямо їй в очі. Ти просто нахаба, і я не хочу з тобою розмовляти. Кинула їй Валя і за два дні не спілкувалася з Ніною. Про цю розмову Валя розповіла мені за кілька днів по тому, бо я не могла зрозуміти, чому вони обоє мовчать. «Не переймайся», – сказала я Валі. «Нехай зустрічаються. Мені до них нема діла». «А якби ти передумала?» – Валя ніяк не могла вгамуватися. «Можливо, у вас були б стосунки, так вона б не встигла вже всунути свого п'ятака. У нас не було майбутнього». Нехай навіть так, але ж ми живемо під одним дахом, їмо з однієї тарілки, тож могла вона хоча б запитати в тебе, чи насправді ти розлучилася з Дмитром. Ні, що б ти мені не казала, але Ніна вчинила не по-людськи. Неправильно. І, до речі, ти впевнена, що вона віддала гроші Дмитрові? Валю, та не думай ти про ті копійки. Чи ми збідніли? Справа не в грошах, а в чесності. Гадаю, що Дмитро не взяв їх у неї а Ніна просто привласнила наші гроші. Так нечесно. Я ось запитаю у Дмитра. «Не треба. Це моє прохання до тебе. Не варто ставити Дмитра у незручне становище. А то Ніна нас звинуватить у тому, що ми втручаємося у їхні стосунки. Обіцяй, що не будеш нічого розпитувати». «Добре», – погодилася Валя і зітхнула. Валя помовчала, а потім додала. «І Дмитра не розумію. То він покохав тебе на все життя» то одразу ж побіг за іншою спідницею. А ще за тиждень Дмитро почав частенько до нас навідуватися. Зазвичай він заходив увечері та чекав на Ніну, доки та вдягається. Я відверталася від нього і втикала ніс у книжку, хоча відчувала на собі його погляд. Ніна виглядала задоволеною та щасливою. Іноді вона починала розмови про Дмитра – але ні мені, ні валі, вони були нецікаві, тож ніні -ні, нічого не залишалося як замовкнути. А я почувалася винною, намагалася зрозуміти, у чому моя провина, лише в тому, що кохаю іншого. Але ж я завдала ненароком людині душевного болю, від цього сумно і неприємно. А сьогодні, напередодні міжнародного жіночого дня, Валя принесла мені вітальну листівку тобі передали, сказала вона. Хто? Почитай, сама дізнаєшся. Це було поздоровлення від Дмитра, стримане в усьому, але в кінці, з вічною надією Дмитро. Навіщо ти її брала? запитала я валю. Я не хотіла її брати, навіть сказала, що не працюю листоношею, але Дмитро дуже просив, мені стало його шкода. Чому він сам її не приніс? Дорогу сюди, здається, добре знає. «Сказав, що ти від нього не приймеш поздоровлення». «Це він точно сказав», – сказала я, збираючись порвати листівку. «Ти що?» – Валя вихопила її у мене з рук. «Збираєшся порвати?» «Так». «Така краса. Віддай її мені. Я виріжу картинку та наклею у пісенник». «Бери». «До речі, Дмитро мені дещо розповів. Цікаво знати, що саме». «Взагалі ні, але можеш розповісти». Мовила я, зробивши байдужий вигляд. Він зізнався, що зустрічається з Ніною лише заради того, щоб хоча б іноді бачити тебе. «Справді?» – вирвалося у мене. І це ще не все. Дмитро розповів, що Ніна сама натякнула на те, що вона не проти з ним зустрічатися, бо він їй подобається. На що Дмитро відповів, що буде з неї дружити, але кохає він тебе. І на що вона розраховує? «Сподівається, що почуття до мене згаснуть, коли вона буде з ним поруч. І нехай, я хочу, щоб він був щасливий. Мені навіть не важливо з ким, з Ніною чи з кимось іншим», – сказала я Валі і не кривила душею. А ввечері Ніна ненароком побачила на столі вітальну листівку від Дмитра. Валя намагалася вихопити її з рук Ніни, але та відбігла і встигла прочитати. І тут зчинився скандал. «Що це таке?» заверещала Ніна, тицяючи мені в обличчя листівку. «За моєю спиною? А ще подругою зветься!» Я його не просила мене поздоровляти. Почала я виправдовуватися, але Ніна від люті мене не чула. «Я його дівчина, а тебе він поздравляє?» кричала вона, бігаючи по кімнаті. «Так нечесно! Послухай, я тобі зараз все поясню!» почала я, але марно. «Ти завжди мені заважала. Навіть зараз, коли я поруч з ним, він мені каже, що зустрічається зі мною, щоб бачити тебе». «То покинь його!» – Валя втрутилася в нашу розмову. «Навіщо він тобі такий? Він використовує тебе, а ти бігаєш до нього на побачення». «І ти туди ж?» – Ніна накинулася на Валю. «Та ви мені обоє заздрите!» «Тобі?» – спитала Валя. «Так, мені, бо у самих хлопці далеко від вас, і ви не знаєте, з ким вони зараз. Скоріше за все, зараз обіймають інших». Після такої заяви я хотіла закричати, щоб Ніна стулила свою пельку, але не встигла, бо Валя кинулася до неї і вчепилася їй у волосся обома руками. Довелося їх розтягати в різні боки. Коли всім гавмувалися, Ніна сказала «І все одно, ви мені заздрите, бо Дмитро поруч зі мною, а ви лише в чеканні Краще подумай, де собі знайти інше житло, – вже спокійно сказала їй Валя Мені здається, що тепер ми не зможемо жити під одним дахом І не подумаю, – відказала Ніна Це не твоє житло, і не ти мені його надавала На цьому, здавалося б, сварка припинилася як би ж то. Ніна цього дня була чергова, тож на вечерю смажила картоплю. Коли ми почали їсти, то з'ясувалося, що вона пересолила страву, ніби не на року. Валя дорікнула, що та навмисно залишила нас без вечері, бо то не картопля, а ропа. «Трапляється», – знизила плечима Ніна. Вона, ніби нічого не трапилося, дістала булочку і почала нею смакувати у нас на очах. «Я так розумію, це початок війни?» Пошипки запитала мене Валя перед тим, як ми лягали спати. Ні, відповіла я. Звичайна побутова сварка таке трапляється. Травня 1957 року. І треба ж такому трапитися такі теплі дні, а Валя підхопила пневмонію. Тепер вона лежить у лікарні. Кожного дня після занять я біжу її навідувати. До палати не пускають, тож доводиться спілкуватися через відчинену квартирку. Ніколи не думала, що мені так бракуватиме подруги. Коли вона поруч, то не помічаєш. Здається, так воно і повинно бути. І лише тепер я задумалася над тим, що по закінченні навчання нам доведеться розлучитися. Як я буду без неї? Звичайно, з'являться інші подруги, будуть нові знайомства, але такої дружби перевіреної роками вже не буде. І чому ми починаємо по-справжньому цінити людину в той час, коли її немає поруч? вечора я випила дві чашки чаю, а посеред ночі захотіла до туалету. Вбиральня знаходилася на дворі. Щоб дійти до неї, потрібно було пройти дровник, потім по доріжці до кінця саду. Освітлення на дворі не було, тому я сама ходити туди боялася. При потребі можна було розбудити Валю в будь-який час. І вона мовчки, навіть якщо дуже хотіла спати, вдягалася та вела мене до туалету. Але зараз Валя у лікарні. Я прислухалася. Ніна супіла, тож міцно спала. Я спробувала приглушити свою несвоєчасну природну потребу та заснути. Не виходить. «Ніно!» – покликала я її, легенько торкаючи рукою плеча. «Ніно, прокинься, ти мене чуєш?» «Спить, хоч і з гармати стріляй. Я її штовхаю вбік, і нарешті вона прокидається». «Що трапилося?» – невдоволено запитує Ніна та жмурить очі від світла. «Пішли зі мною до вбиральні. Прошу тебе!» Йди сама, не маленька ж», – відказує вона та відвертається обличчям до стіни. «Ти ж знаєш, що я боюся по ночі ходити. Ну, будь ласка!» «Не придурюйся! Глуха ніч! Ніде нікого немає!» «Лише один раз! Прошу я її!» «Нікуди я не піду! Відчепися від мене!» – сказала вона з неприхованим роздратуванням і натягла на голову ковдру. «Я в розпачі!» Вляглася в ліжко, сподіваючись заснути, але марно. Будити ще раз Ніну – пуста справа. Я крутилася до ранку в ліжку, вирішивши, що скоріше впісяюся, але просити її більше не буду. Липня 1957 року. Як гарно вдома! Тут і тато, і мама, за якою я найбільше сумувала, і сестра Софійка, яка приїхала на канікули, бо навчається в технікумі. Шкода, що Сашка нема вдома. Він зараз служить у лавах армії. Я хочу щось зробити, щоб допомогти мамі, але не можу ні на чому зосередитися. То біжу полоти на город, то до річки чистити каструлі, то прати на кладці біля річки. Хапаюся одразу за все і розумію, що треба зупинитися хоча б на день, бо моя душа вщент заповнена емоціями. Тут усе таке рідне, близьке та дороге дощему в душі. Манич до себе тінявий садок, в якому нема порожнього клаптика землі, бо всюди квіти, квіти, квіти. І саме життя здається мені суцільною запашною квіткою. Липня 1957 року. Мама вдягла чорну хустку та сказала, що збирається йти на похорони. «А хто помер?» – поцікавилася я у неї. «Горпина. Це та, що на кінці села жила?» «Саме вона». Хочу і горпину провести і зустрітися з її донькою, аби хоча б щось дізнатися про сестру Поїхала на ті шахти і як у воду канула До цього часу від неї не було ніякої звісточки, а душа ж болить, бо рідна кров Не знаю навіть, чи жива вона, чи... Мама зітхнула І про Наталію запитай, попрохала я Дізнайся, як там вона Повернувшись додому, мама поставила на лавку валізу «Ось, розбирайте гостинці», – сказала вона повеселілим голосом. «Що це? Від кого?», – запитала я. «Сестричка передає всім вітання, та ось це», – посміхнулася мама, кивнувши в бік валізи. «І як вона там?», – запитав тато. «Поїхала і забула нас». «Не ображайся на неї та не тримай зла», – мовила мама. «Нелегко їй там, у шахті. Працює шахтаркою під землею на рівні з чоловіками». А щодо того, що не пише, ти ж знаєш, що вона неграмотна, а Наталія навчається, а може вже й вивчилася на медсестру. Донька покійної Горпини, хай земля їй буде пухом, живе там і не знає? Дивний ти, це у селі все про всіх відомо, а там місто, людей багато, то кожен живе ніби окремо від інших. У доньки Горпини у шахті травмувався її чоловік, тож вона його доглядає, можна сказати, з того світу витягає. Коли їй по гостях ходити? Ось отримала телеграму, що мати померла. То зателефонувала моїй сестрі. А та поспіхом зібрала для нас гостинці. Чи отримала вона окрему квартиру, як хотілося? Чи досі по найманих ходить? Отримала. Квартира у неї гарна. І зарплатня непогана. Але у шахтаря така доля. Сьогодні йде на зміну і не знає, чи повернеться додому, чи побачить сонце. Ну що ви завели про сумне? Перебила я маму. Давайте вже розбирати подарунки. Мені та Софійці дісталися батистові відрізе на плаття. Мамі ми віддали штабельну тканину. Теплі шкарпетки для Сашка мама сховала в шафу. А тато одразу ж вбрався у нового картуза. А ще у валізі була в'язка дрібних бубличків. Я бачила такі в магазині, коли ходила звалий купувати цукор та хліб. Вони так приємно пахли та манили підсмаженою золотистою скоринкою, що мені доводилося відводити погляд, щоб не текла слинка А тут цілісінька в'язка, на всіх вистачить У газету були загорнуті цукерки, а під ними на дні валізи було кілька банок тушонки І навіщо вона так витратилася, мовила мама, краще б щось своїй доньці купила Виходить, що мала змогу все це придбати, сказав тато, поправляючи картуза Піду завтра до церкви, сказала мама. Свічку за її здоров'я поставлю. Хай береже її Всевишній у тих підземеллях. То буде завтра, сказав тато. А сьогодні відкриємо банку тошонки і буде у нас справжнє свято. Чи не так, дівчатка? Так, сказала я з Софійкою в один голос. То чому стоїмо? Нумо, марш молоду картопельку варити. Липня 1957 року. Я з Валею поїхала до райцентру. Метою цієї поїздки було вітання з днем народження колишньої господарки Лідії Максимівни. Валя теж захотіла її навідати, але не тому так світилося її обличчя, променіли очі, а з обличчя не спадав замріяний вираз. Чи не щодня вона їздила до міста на побачення з Васею. Про час зустрічі та її місце вони домовлялися заздалегідь. Потім Валя бігла за село на залізничну станцію і їхала до міста. Додому вона поверталася останнім рейсом і була вдома близько десятої години вечора. Тому з нею ми бачилися нечасто, а тут випала нагода побути разом. «Не поїду ж я до Лідії Максимів не з порожніми руками», – сказала подруга, коли увечір я повідомила їй про свої наміри. «Треба щось вигадати». Валя не була б особою, якби не знайшла вихід. Вранці вона зайшла до мене з повною валізою та букетом жоржин. Знайшла подарунок, з посмішкою сказала вона. І що ти туди наклала? Запитала я, кинувши побічний погляд на валізу, схожу на корову, яка чекає на теля. Те, що ніколи в господарстві не завадить, мовила вона, і хитро примружила очі, точнісінько так, як у дитинстві. Там і картопелька, і огірочки малосольні, і свіженькі помідорчики. А ще мама зібрала десяток яєчок, а до них шматочок сала. А жоржини я здогадалася зрізати сьогодні вранці. Вийшла в садок, а вони самі кажуть, про нас не забула? Ти, молодчинка, я б ніколи не здогадалася подарувати городину. А чому б і ні? Все це їй потрібно купувати на базарі, а у нас усе своє». Лідію Максимівну ми застали вдома. Вона була вже на пенсії, але все ще працювала. На щастя, цього дня вона взяла вихідний. Вона одразу ж нас пізнала. «А я боялася, що ви вже нас забули», – зізналася я. «Що ви, дівчатка, я всіх своїх квартиранток пам'ятаю. Це ви можете мене забути, а в моїй пам'яті ви залишаєтеся надовго. Ви стаєте дорослими, народжуєте дітей, а для мене залишаєтеся все такими ж дівчатками-студентками. Та чому ж ми стоїмо посеред двору? Ходімо до хати», – запросила нас Лідія Максимівна. Ми поздоровили колишню господарку зі святом. Я подарувала їй серветку, яку вишила заздалегідь, та вітальну листівку». Лідія Максимівна підсліпувато примружила очі, розглядаючи на ній зображення. «От спасибі, красоня-троянда!» – із захватом мовила вона, а ми з Валею не втрималися та пирснули від сміху, бо там був зображений кошик, з якого виглядало маленьке кошеня. Щоб згладити незручне становище, Валя почала викладати на стіл вміст свого кошика. Ми попили чаю, подякували та пішли. Біля порога ми разом повернули голови та поглянули на каструлю, з якої парувало та смачно пахло З хати ми вийшли, прикриваючи роти долонями Вийшовши на вулицю, ми розсміялися Ми сміялися довго і до сліз, доки Валя не сказала «І що ж там у неї так смачно пахне?» «Це ми вже не взнаємо», – крізь сміх сказала я «Ніколи», – мовила Валя, витираючи очі Валя побігла на побачення, а я пішла на потяг. Чомусь було сумно. Можливо, тому, що Валя зараз зі своїм коханим, а я все ще у чеканні. Вересня 1957 року. З інституту весь наш курс послали до колгоспу на цілий місяць на збір врожаю. Звичайно, ми були дуже раді, бо стипендію нам виплатять, а в колгоспі будуть годувати». Гроші нам за роботу не обіцяли платити, але ми всі були налаштовані на те, що гроші не головне Зараз потрібно допомогти країні зібрати врожай І ми ладні були працювати, не покладаючи рук Нас розмістили в сільському клубі Всім видали по одній ковдрі, яка мала нам слугувати постілю Дівчат розмістили на сцені, а хлопців подалі внизу Дівочу імпровізовану кімнату від чоловічої відділяли лаштунки Харчуємося ми в колгоспній їдальні, де все здається дуже смачним. Вдень працюємо з піснями дуже весело, бо з нашими хлопцями не засумуєш. То мишей наловлять і підпустять дівчатам, то кіпкують з нас. Найчастіше нас посилають на збір помідорів та картоплі, але щодня відправляли двох студентів на збирання винограду та персиків. Звичайно, що я з нетерпінням чекаю свою чергу. Кому не хочеться задарма поласувати стиглим соковитим виноградом або наїстися до схочу персиків? Напрацюємося за день так, що ані рук, ані ніг не відчуваємо. Повечеряємо, помиємося, проходить вечір, іде, дівається, втома. Йдемо до клубу, а там темно, бо світла немає, є лише одна керосинова лампа на всю кімнату. Поспіваємо, потанцюємо під ля, -ля, -ля. проте все одно спати рано лягати не хочеться. Тоді натягаємо сухого хмизу, розпалимо величезне багаття, посідаємо навколо. Печемо картоплю та все думаємо про майбутнє. Ми знаємо, що в основному всі розлетимося в різні куточки країни. А мета у всіх одна – нести світло науки до народу, щоб не залишилося неграмотних людей. Мріємо про нове прекрасне життя в нашій країні. І ми незабаром будемо робити свій внесок у велику справу. Від однієї думки про причетність до такої великої місії перехоплює подих. Хочеться швидше закінчити навчання та приступити до роботи. А якщо подивитися з іншого боку, так не хочеться, щоб закінчувалося студентське життя. Коли в тому починає нас схиляти до сну, йдемо додому. З валою ми спимо завжди так. Одну ковдру стелимо на підлогу, під голову складаємо акуратно сукні, під них ставимо взуття. Це наша подушка». Іншою ковдрою накриваємося. Так нам і зручніше, і тепліше. Жовтня 1957 року. З листа Романа. Сьогодні я був у наряді. Неподалік від цього місця стоїть у тихій задумі старий клен. Зажурився, напевне, бо час від часу грайливий вітер налітав на нього, путався у густому гіллі. Вітер безжалісно шарпав за поли клена, зриваючи яскраво золотаве вбрання. Тоді листя виробляло піруети в повітрі, крошляло з грайкою і лише потім плавно лягало на землю, утворюючи суцільну жовту помаранчеву ковдру. Я подумав про те, що мені доведеться споглядати таку картину ще двічі. Клен буде скидати листя і наступного року, і тому ще один рік. Мені дощем в грудях захотілося відчути себе на місці листочка клену. Я хотів би, як той листок, відчути вільне падіння. А задля чого? Заради тебе, моя кохана. Схотілося потрапити під порив вітру і прилетіти до тебе, щоб тихою, лагідною та ніжною ковдрою лягти до твоїх ніг. Я знову і знову перечитую ці рядки. Майже вивчила їх на пам'ять. Але від цього вони не приїлися, не набридли. Навпаки, кожне слово з листа романа схоже на легесенький подих весняного вітру. «Пестить слух, вносить в моє життя щось весняне». Живильне, незабутнє. Грудня 1957 року З мого листа до романа У нас із тобою один світ на двох. Різниця лише у тому, що нас розділяє відстань. Її не можна подолати за допомогою часу, який сповільнив свій хід. Але вона легко долається за допомогою думки. Я думаю про тебе щохвилини, секунди. Я по розмовляю з тобою. Ти завжди поруч, коли я сиджу на лекціях, коли повертаюся додому, коли читаю та коли сплю. Любий, коханий, єдиний, я пам'ятаю всі наші зустрічі, пам'ятаю до кожної дрібнички, до кожного погляду. Навіть якщо нас щось розлучить і ти не будеш зі мною, наші побачення будуть стояти перед очима все життя, бо вони вже назавжди вкарбувалися в мою пам'ять. Ти – моє перше кохання, ти – перше і єдине». Я дуже часто пишу роману листи. Не знаю, чи погано це, чи добре, Валя листується з Васею, але вони пишуть по одному листу в місяць. Вона вважає, що це нормально, бо можна один одному завчасно набриднути. Але я знаю інше. Моя подруга дуже не любить писати листи. Вона була б не проти отримувати вісточку від коханого чи не щодня. Але ж і Вася не любить писати». А я? Мені не доводиться пітніти над аркушем паперу, добираючи потрібні слова. Вони самі линуть з глибини душі легеньким подихом мого кохання. Лягають на папір словами, щоб за кілька днів зігріти Романа своїм теплом в холодний грудневий вечір. Січня 1958 року З листа Романа я сумую за тобою, кохана. Мені тебе так бракує. Хочеться доторкнутися до твого хвилястого, там якого волосся, почути запах любистку та ромашки. Хочеться пропустити пасмо волосся між пальцями, відчути, як воно приємно лоскоче обличчя. Хочу бачити, як легенький лопатий сніжок кружляє над твоєю головою та знаходить місце на твоєму волосі. Любий мій романе, пиши мені частіше, знаходь найкращі слова для мене, бо я так чекаю на них. Дівчата з інституту бігають на побачення, ходять в кіно, цілуються, закохуються, розчаровуються і знову шукають інше кохання А я живу твоїми, Романи, листами Травня 1958 року Ніна до цього часу зустрічається з Дмитром Я ловлю на собі його погляд, в яких одночасно і захоплення, і біль Роблю вигляд, що нічого не помічаю і взагалі намагаюся не попадатися йому на очі але є вечори, на які його запрошує Ніна. Одного разу він підловив момент, коли я залишилася сама і запросив мене на танець. Було незручно відмовити, тож я прийняла запрошення. Я відчувала легке тремтіння його пальців на своєму тілі, тому не підняла голову, не звела на нього свій погляд. Дякувати Ніні, що примилася, та майже силоміць відтягла Дмитра від мене. «Невже вона така сліпа?» – запитала мене Валя, кивнувши у бік Ніни. Що ти маєш на увазі? Те, що Дмитро кохає тебе до цього часу. Тобі здається. Ні, і ти це знаєш, впевнено, мовила подруга. А ось на що сподівається Ніна? Не розумію. Липня 1958 року. З мого листа. Можливо, я повторюся, але я дійсно стала рабою чекання. Напевне, це тому, що любов застала мене зненацька, і виявилося, що вона велика та сильна Кохання до тебе підкорило собі усі мої мрії, всю оточуючу дійсність Сьогодні я була в місті, де ми з тобою познайомилися Ноги самі понесли мене до парку на те щасливе місце, де я тебе побачила вперше Мене застав дощ так раптово, як і кохання він був такий тихесенький та благесенький, цей липневий дощик. Від його сріблої пилини акварельні фарби будинків здавалися злегка розмитими. Дощик, як пішов зненацька, так і скінчився. Одразу ж прокинулися дерева вони почали рухати гіллям з умитими тремтливими листочками, стріпнули віттям, і на мене посипалися сріблясті крапельки. Підняла догори голову, прислухалась до тихого шепотіння дерев. Я на них не образилася, лише таємниче їм підморгнула, свідкам нашої першої зустрічі. Можливо, ти, мій любий, теж потрапив під цей літній лагідний дощик. Якщо так, то нехай краплини дощу поцілують тебе за мене. Липня 1958 року З листа Романа «Мої дні, близнюки» Але нещодавно я стояв на варті та став мимоволі спостерігачем народження нового дня. Мліючи серцем, боячись злякати народження сонця, я дивився туди, де посіріло небо. Потім край неба став схожим на далеку заграву. Долина між мною та лісом принишкла з цікавості. Дерева простягли своє затерпле гілля вгору, туди, де ще не з'явилося сонце, але все оточуюче було готове до зустрічі з ним». Весело зацвірінькали горобці, десь обізвалася сойка, затріскали цікаві до всього синички. Перші сміливі промінчики вислизнули з-за лісу, сповістивши про початок нового дня. Вони ковзнули по верхівках дерев, по квітучій долині, розсипаючи по всьому золоті іскорки. За ними полився потік променів, які залили барвистий та сонячний світ. Потім ліниво виповзло на небо яскраве та веселе ранкове сонце. Воно хлюпнуло переді мною щось таке радісне та гарне, як саме життя, як цей світ, який не можна не любити. Тим паче, що у нас із тобою один на двох цілий світ. Липня 1958 року. З листа до романа. «Любий! Найкращий у світі! Сьогодні я вийшла з хати рано вранці, пробігла босоніж доріжкою до річки. Вранішня роса приємно обпекла ноги. Побігла туди, де понад берегом кружком стоять сестри верби. Колись давно їх посадив мій батько, а тепер вони стоять у тихій задумі, вдивляючись у прозорі води. Якби ти зміг почути, як берег пахне м'ятою, конюшиною та лікарською ромашкою?» Тихо, ледь-ледь видзенько і чиста, як срібло вода. Вона тече, купаючись у промінні сонця. А вербочки стоять, обіляті сонячними променями, обласкані тихенькими хвилями. Пахущі річки, берегової трави, листя верб, все-все вільно вливається у груди, терпне у щасливому щемі. Бо там, у грудях, живе, палає, шаленій від радощів, моє кохання до тебе». Серпня 1958 року. За гарне навчання за державний рахунок ми з Валею потрапили до щасливців, які поїхали на місячну екскурсію до Криму. Точніше, наш маршрут називався Крим-Кавказ. Враховуючи, що я ніде не була, вражень ціле море. Ми побували у Феодосії, Алупці, Алушці, Судаку, Ялті, Сухумі та Батумі. Також каталися на катері. Бачили ластівчини гніздо. У Керчі споглядали грязьові вулкани. Василь дав на деякий час валі свій фотоапарат, тож ми всюди фотографувалися. Коли приїду додому і зроблю світлини, то відійшлю Романові. У кожен лист буду вкладати світлину та детальний опис екскурсії. Так цікаво пізнавати світ, якого ти не бачив. І дарма, що ми харчуємося за свій рахунок, а спимо по школах не на ліжках, а на дойлівці, вкриваючись ковдрами». Ми звали її робимо, як завжди, одну ковдру під низ, другу зверху, а взуття – слугою-подушкою. Чи багато студентові треба для щастя? Квітня 1959 року. Рахую дні до зустрічі з Романом. Чим ближче цей день, тим більше я хвилююся. Чи не розчарується він у мені, коли повернеться? Чи є я тією реальною дівчиною, якій він писав такі романтичні теплі листи? Можливо, ми обоє жили у вигаданому світі, наповнюючи його своїми фантазіями. І чому такі думки полізли черв'яком мені в душу лише зараз? Я так боюся розчарування. Напевне, буде боляче, якщо доведеться зрозуміти, що моє прекрасне омрієне майбутнє виявиться оманою. Валя відчула моє душевне занепокоєння. Вона каже, що мені немає чого тривожитися. «Звідки ти знаєш, що у нас все буде добре?» Вже вкотре запитую подругу. Інші вже б давно набридло б заспокоювати та повторювати. Бо ваші стосунки пройшли іспит часом. Ти впевнена в цьому? Ніяк не можу вгамуватися. Звичайно, моя дурненька. Валя лагідно посміхається, а мені стає трохи спокійніше. Мила подружко, вибач, вибач і ще раз вибач, але мені так потрібна твоя підтримка».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 Також підтримуйте канал фінансово на Патреоні, або за посиланням на Монобанку, або за реквізитами, що є в описі під відео. Щиро дякую вам за перегляд та підтримку. Хай квітне український Ютуб!